Аліна заходить у двері і вже в майстерні сумно промовляє. «Петре, перевертай картину. Замикай двері». Картина перевернута, двері замкнено. Час зробив поворот навколо сонця. Коловорот. Усі живі. Та не все гаразд. Аліна встає із ліжка. Марта стоїть поруч похитуючись. Вони з гонехмарником тільки наврятували їх. Петро не тільки перевернув картину, а й всівся на неї. На хлопця страшно дивитися. Марта кидається на шию Аліні, і вони мовчки. Якусь мить стоять, пригортаючись одна до одної Я все бачила через двері, Алінко Ти на коні і за вами оті Потім кінь став людиною Козак перетворився на птаха І ти тут, двері Аліна відчуває, що якщо дозволить Марті продовжувати У тієї почнеться істерика Тоді жодний гонихмарник не допоможе Все-все, Мартушка, не треба Усі живі здорові, слава Богу Ви з Петром молодці, дякую вам щиро А зараз йдіть, відпочиньте Марта хитає з головою Так-так вона дуже втомлена і виснажена, навіть гунихмарник втомився. Петра заціпило відчуйно побаченого. Коли Марта почала пускати руками вогняні стріли, він майже втратив свідомість. Картина Алінина раптом виросла до великих розмірів. Ні, то він заспав на чатах і намарилося, бо хіба таке в житті буває? Марта бере його обережно під руку, мов тяжко хворого, і виводить із Сашкової майстерні. Жаль хлопця, та зараз не до нього. Аліна втомлена сідає біля Сашка. Він снить. До обличчя повернувся рум'янець. Тепер його душа вже ніколи не заблукає. Їй пообіцяли. Очі дівчини заливають сльози, мов погідний літній день грозовий дощ. Аліна дала слово, мусить його тримати. Коли прокинеться Сашко, то не буде пам'ятати ніхто вона, ні як її звати. Плата за нормальність, кохання. Що там потякав Юрко? Бог то любов? То вона заради Бога зрікається Бога і платить найціннішим за найдорожче. Аліна нахиляється над Сашком, гладить його чорне волосся, цілує у теплу щоку. Прощається. Аліна забирає з його майстерні свої речі. Вона йде не тільки з його майстерні, йде з його життя. Назавжди. Дівчина перелазить через підвіконник, озирається в останнє. Прощай, Сашко. Я кохаю тебе і завжди кохатиму. Я хочу, щоб ти зумів стати щасливим. Хто найдужче заслуговує на щастя? Так, ті, кого ми найбільше любимо. Лише вони. Навіть коли те щастя, вони не можуть розділити з нами. Аліна заходить у свою майстерню, закриває наглухо вікно, зашторює вікна, збирає всю волю в кулак і телефонує таткою. Привіт, як там мама? Усе гаразд, слава Богу. Слухай, мама щось сказала про навчання за кордоном? Може, варто спробувати? Це непоганий досвід, правда ж? А, так, розумно, що не телефонна розмова. Зараз буду, можна я у вас тимчасово поживу? Аліна вимикає телефон. Світ заливають солоні дощі.